KBC nezavisne kulture u jutarnjem programu Radio Studenta. kulture u Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije ABC1 Nezavisne kulture. S obzirom na to da se u istinu premalo pažnje posvećuje nezavisnoj kulturnoj produkciji, u programu Radio Studenta možete svaki ponedjeljak čuti našu obradu tema i problema nezavisne kulturne scene. Emisija nastaje u suradnji s Centrom za dokumentiranje nezavisne kulture koji je stacioniran u buksi, a pohranjuje materijale producirane na nezavisnoj kulturnoj sceni u posljednjih 20 godina. Na emisiji surađaju Dunja Kučinac, voditeljica Centra za dokumentiranje nezavisne kulture, Matija Mrakovićić, novinarka i urednica portala kultur.hr, te urednice i novinarke radio studenta Sunčana Dorićić i Ema Pavlović. Prošli tjedan razgovarali smo s Nikolom Jatovićem i Damjanom Dajeum, dvojicem koji tvori jezgro DIY kolektiva Sito Stisak. Ova emisija u nešto drugačijem izdanju bavi se problemom arhiviranja video umjetnosti u Hrvatskoj i regiji, a nastala je na temelju istoimene tribine održane u petak u buksi. Sve emisije ćete moći poslušati na Mixcloudu radio studenta kao i na web stranici kultur.hr. Vino Zagrebačkoj buksi, centru, centra za dokumentiranje nezavisne kulture, bilo je ujedno i zaključno događanje u sklopu regionalnog projekta Archive as Practice, koji se realizira kao nastavak regionalnog projekta Abeceda 1 nezavisne kulture, čiji su partneri c iz Beograda, SCCA iz Ljubljane, Kultur Träger i Kurziv iz Zagreba i Kendra Me e, Multimedia iz Prištine. Projekt je podržala Kooperativa, regionalna platforma za kulturu. RKFS Practice, Practice je posvećen intenzivnom istraživanju nezavisne kulture i suvremeno umjetničke produkcije u regiji. Serija javnih razgovora o preispitivanju perspektiva arhiviranja video umjetnosti u regiji, uzimajući u obzir specifičnosti svake sredine i potrebu razmjene znanja i iskustva, održala se u Prištini, Beogradu te Zagrebu. Zbog važnosti umrežavanja i značaja koje ono ima na zajednički društveni umjetnički kontekst, u Buksi je Petero važnu gostiju sudjelovalo na tribini. Gani Mehmeta iz Prištine, voditeljica izdavačke djelatnosti Hrvatskog filmskog saveza Diana Nenadić, Luka Polutnik iz Centra za suvremenu umjetnost iz Ljubljane, koordinator produkcije arhiva video umjetnosti Diva Station Izidora Ilić iz umjetničkog dua Doppelgenger iz Beograda i hrvatski multimedijalni umjetnik Igor Grubić. Tema videoumjetnosti umjetnosti kao specifičnog vida suvremene umjetnosti otvara pitanje mogućnosti i uvjeta njenog arhiviranja te dostupnosti široj publici. U razgovorima kao i na tribini govorilo se o zbirkama video umjetnosti u specijaliziranim institucijama, njihovom stanju i zaštiti modelima suradnje umjetnika i institucija, Dostupnosti videozbirki za daljne istraživanja, načinima na koje umjetnici čuvaju vlastite radove ili koriste postojeće zbirke video umjetnosti u svom radu. Gani Mehmetaj prvi je predstavio rad Arhiva iz kojeg dolazi, rad koji su u filmi javne institucije koja se do 2006. godine bavila i produkcijom. Kosova film je bila filmska kuća koja je 40 godina poizela filmu. S obzirom da je zadnjih godina država je ustanovila da više ne treba postojati državne kuće, znači proizvodnja, državne proizvodnje, onda su prebacili su nas na neki način na sačuvene ti filmova. Znači Kosova film čuva... Svoje film, uglavnom svoje filmove, dokumentarne igrane i kratkometraže, imamo i neke crtane filmove, a i zadnjih godine je počela da se kuplja i druge filmove. Znači i filmove privatnih kuća, pa i filmove u regione koji se, u kojem nešto priča o našim uslovima, mislim o našem podnevju. Zadnjih 2-3 godine se bavimo sa čuvanjem filmova, znači imamo kinoteku i arhivu, prikazujemo filmove i u isto vrijeme čudimo se da sačuvam do. Koje ima. Za razliku od Kosovo filmija, arhivno-medijske umjetnosti u Ljubljani u sklopu SCCA, Centra za suvremenu umjetnost, kako kaže Luka, nastao je 1993. godine kao Soros Center for Contemporary Art u sklopu Soros Centra u istočnoj i srednje Europi. Ulazkom u Europsku uniju 2000. godine Soroš se maknuo, a oni nastavljaju kao centar za suvremenu umjetnost. S videom su se počeli baviti 1994. godine, počevši uviđati sve veći broj ljudi koji se bavi videom kao umjetnošću i prepoznaje ga kao novi medij. Te godine u SCCA Ljubljani, Organiziraju prvi program naziva Video Spotting, projekcije video umjetnosti u raznim galerijama kako bi ovu formu umjetnosti približili ljudima. Do 2005. godine razvija se Diva Station kao fizički i online arhiv video i novumjetijske umjetnosti zbog razlikovanja, dokumentiranja, arhiviranja i predstavljanja ove umjetnosti. Dijela koje arhiviraju sežu do 1969. godine, kada nastaje prvi video u Jugoslaviji. Do sada imaju više od 1150 domaćih, slovenskih i drugih autora. Osim toga, Diva Station bavi se organiziranjem i realizacijom projekata, izložbi i tribina s ciljem osješćivanja važnosti arhiviranja video umjetnosti. Dijana Nenadić Predstavila je zakučastu situaciju uz definiranje Hrvatskog filmskog saveza i njegova arhiva. Naša je malo gručija situacija, imamo status udruge premda se e, nas ne percipira kao udrugu nego kao državnu instituciju što je krótko krivo. E, Finski savez je zapravo krovna udruga finskih klubova, dječjih i, i, i odraslih i ne znamo od 60 i treće godine i a, to je bila njegova neka inicijalna funkcija da znači, opuplja, povežuje klubove, organizira njihove zajedničke aktivnosti, zajedno se predstavljaju na festivalima amatarskog filma, filmovi dalje Međutim, to je bilo nekada od 90-ih godina se, se djelatnost Saveza počeo širiti i zapravo danas mi djelujemo ko neki, recimo to tako, filmski institut umlavo. Znači, arhiv je nama samo jedan od djelatnosti i to čak bez stručne službe, bez zaposlenika, nego to radimo kolega u tehničkoj službi i ja. E, kad imamo vremena, dakle nemamo čovjeka koji bi se samo time bavio, E, jer mi imamo još i e, izdavaštvo, produkciju kratkog, e, eksperimentalnog dokumentarnog i igranog filma, e, imamo prikazivaštvo, vodimo kino, mm. imamo dvije kino dvije rane. Osim toga, Diana je objasnila kako su u Filmskom arhivu završili radovi videoumjetnosti i po kojem principu odkupljuju radove. Mi jesmo recimo odkupljivali filmske radove iz nekih privadnih kolekcija, e, više zato što su se obitelji pokojnika htjeli riješiti toga da bude negdje na sigurnom mjestu, jer su sta, filmove stale na tavanu i pak građa. I, ovaj, a to su bili recimo autori koji su u nama gravitirali i potekli iz tog kruga mm -hmm. I, ovaj, i tako su se zapravo spasili i sad se restauriraju, kutiraju, distribuiraju vani u cijeli svijet i to. Mislim, e, tako je, o, tako je sa, e, i sa videoradovima s tim da je nama više fokus na filmu nego na Posebno oni koji su startali 70-ih, pa su to radili na onim, ne znam, Open Relics u sustavu, pa onda poslije imotik i ne znam šta, uh, počne su donositi te uh, svoje rodove na čuvanju u I tako zapravo smo mi, pored filma dobili i recimo jedan vrlo bitan korpus za čuvanje, to nije naše vlasništvo, mi samo to uh, smo pohranili i prebacili na nove formate. Pionira video umjetnosti, Sanje Veković, Martinis, njihovi zajednički radovi, pa onda Galeta, pa Tevuljak, ti svi radovi su tamo. Kažem, mi nismo vlasnici tih radova, imamo dogovor sa autorima da ih možemo slobodno distribuirati. Uz njihov, naravno, ja im se da film je, se traži za neku izvrhu u unozemsu ili za neki program ili imamo Mogućan samostalno kreirati programe dugoara s festivalima. Također, ovaj, oni kad oni imaju neke potrebe onda duško kod nas traži da im se kopira film i, i, i sl. S druge strane, SCCA ima autorska prava isključivo na sadržaj njihove web stranice. A u slučaju da nema autorskog prava od strane umjetnika mogu ipak objaviti fotografije. Ipak, problem financija jedan je od ključnih problema po pitanju arhiviranja, pogotovo video umjetnosti u regiji. Financiramo se kao svi iz nezavisne kulture, znači, isključivo prema programskim sredstvima i koja dobila nam putem natječaja. Jedine mali bonus je što smo mi, recimo to je i dobro i loše, smo mi u sklopu zajednice za tehničke kulture, no. a oni su pod Ministarstvo znanosti i obrazovanja i onda imamo, te, recimo, neki, neki malo sredstvo za plaću ovaj, tehnici, ali to nije da po tom od arhiva, toga nema ništa Osim financiranja arhiva pitanje institucionalnosti jest goruće pitanje a Dijana ga povezuje još od 90-ih i stanja u Hrvatskom filmskom savezu ispričala nam je kroz povijest s kojim su se sve problemima susretali i s kojima se još i danas susreću Zapravo znate i sami kako je bilo Hrvatskoj 90, nije bilo zapravo ničega, nije bilo ni centralna institucija koja bi se čovjek obratio, ako on će dobiti informaciju, bilo tako o hrvatskom klugu, kaša knoteka je postojala, ali to i nije samostalna institucija, nije ni danas. I nekako u tom trenutku se Fijski savez učinio kao neko mjesto gdje se može uh, nešto odneti za čuvanje, uh, gdje se može dobiti neka potpora ako se hoće nešto distribuirati. Pa i recimo pomagali su se čak umjetnici koji nisu imali sredstava. Mi imamo registriranu arhivsku djelatnost, ali naš arhiv nije registriran kao samo kao samostalni arhiv. Misliti. Jednostavno nama na, za nas nažalost vede pravila koja je nametno o centralni državni archivu. To znači da oni mogu, kad im, kad im se propije, doći u naše postorije, pregledavati dakle, materijale koje imamo, i papirnatu građu, i e, video građu ne znam, izboljevati, ne znam šta. Mislim, tu, tu je vrlo jedna nezakonna pozicija. Što se tiče državnog archiva, Redovni arhiv se, i to sam malo prije rekla, postavlja kao nekakva očinska institucija koji smo mi neki mali arhivi koje oni trebaju držati pod kontrolom. Ništa od naše grada zapravo nije podnosno u na našem prostoru, jer tamo finske vrce ne mogu držati propalo i sve odavno, e, nego mi smo odavno sve dakle, što je na finskom materijalu dislocirali u arhiv s tim da plaćamo komercijalnu priču. Ali ne možemo dobiti vani filmove kad mi hoćemo i pod uvjetima e, s njima, radi raditi s što hoćemo. Recimo, ja ne mogu otići u Mađarsku, kopirati svoj film, jer to državni arhivni dokust, a mora se tražiti od, od, od militarska kulture. Evo, to je ta sad sprega. Zato što e, su u jednom trenutku, a mislim da je to bilo upravo u trenutku kada je e, e, filmski arhiv unutar državnog arhiva izgubio samostalnost, jer oni su nekad i poslali kao neka finoteka unutar državnog to je negdje 2012. godine počeo se svojati slog radilo koja se to nalazi. To je užasno, smje, mi se smiježno i tragično, jer recimo, e, Tul Brodovac je radio primu Beogradu, u kraoga od Kino Kluba Beograd, odnosno od akademskog centra. Pohranio ga je, držao ga je doma, onda je umro je familija dala nama. Mi smo to pohranili u arhiv i sad je to njihovo vlasništvo. Dovode na stalnu situaciju da mi tražimo od njih dozvole za nešto što zapravo nije njihovo i za što se plaća komercijalna priča. Mislim, to, to, je, to je jedan vrlo, vrlo zakleten odnos. A situacija u susjednoj Sloveniji je puno drugačija. Diva Station 2012. godine dobiva status od javnog interesa kojim omogućuje prijavljivanje nagradske natječaje svake četiri godine, te natječaje Ministarstva kulture u Sloveniji i Europske unije. Valja napomenuti kako su oni jedini arhiv videoumjetnosti u Sloveniji i široj regiji. Svi materijali dostupni su online, ali i fizički. Upravo to potvrđuje činjenicu kako su umjetnici u Sloveniji prepoznali ovaj arhiv kao platformu za arhiviranje vlastitih dijela, pa Diva nema problema s pronalaženjem umjetnika za suradnju, iako i sami ponekad prilaze zanimljivim i aktualnim umjetnicima na sceni. A mi prilazimo vremenu za pauzu, pa se slušamo za par minuta. ABC da nezavisne kulture na valovima Radio Studenta.